Të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahu Xhella ve Ala, Zotit të botëve, krijuesit të gjithësisë. Përshëndetet, mshira bekimet e Zotit, qofshin mbi më të mirën dhe zotërinë pejgamberëve Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mishokët e tij besnik, me famën e tij të, të ndarshme, me bashkëshortet e tij të, të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanat të cilet e ndjejnë k rrugën e tij të, të mirë deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahu Xhella Jalaluhu, ne të ndajmë disa minuta nga jeta jon të mësojmë diçkan nga ajoj cila kemi obligim të adim prej fejës Allahu Tebareke vëtë ala pas një shkoputje e dikun tre mujorëshe nga libri dhe vargu i librit me ari gjellë kabul dhe në këtë periut tre mujorëshe kemi përmend disa prej temave të përgjithshme të cilat besimtari duhet me pas parasysh sonë të me lejnë Allahu Gjellë vëala, vazhdojmë në vargu në ligjaratave në librin e hojës ibn Ahmed el-Hakemi në librën e tituluar me arjëjjë el-Kabul librën i cili është vendos për ti mësu parimët besimët e muslimanit gjdo sen që ka obligohet besimtari me dit që ka i takon prej haku të Allahu Gjelle haku të pengamerit sallallahu aleyhi dhe gjdo sen që ka të baje me ata që ka në terminologjin e djetarët të vjetër quët aqaid apo aqida besim lidhje me Allahu Gjelle Gjelle-gjelle e gjelle luhu. Kemi kry në këtë liber 7 kapitrui. Dhe mënë kemi mësu 7 kapitrui nga libri i dytë, nërse në libri në par, kapitrui të libri të par, kanë qenë të vendosora vetëm për rububien edhe emrat dhe cilësit e Allahot. Dhe atë liber e kemi përfundu. Dhe tash jemi edhe dy kap tina të mdoja të këti libri dhe përfundon këj liber, pas taj këj volim dhe vjen volimit të rejtë dhe me lejnë Allahu Gjellë Gjellaluhu, e përfundojmë. Libri të rejtë, ka të baje me njohje në sahabeve, haku jo ndaj sahabeve, haku jo ndaj njëzve dhe satë, ne e kanë komunikuje neve islamin dhe lufta mes rafidive dhe muslimanve në shentrimin dhe ndërimin e madhë që ka i takon familës për nga meri sallallahu aleyhi sallam dhe shokve të ti. Kapëtina të cilën neve, e kemi para neve, është kapëtina e tete, për ase me është, shkenca, të regu qëka është, kretë shkencat, qëka egzistojnë, muslimani të lejohot me ledzue. Kretë, qëka egzistojnë. Musliman qoftë autori, qka qoftë autori, krishter, jehud, me gjus, qka dhe qoftë, i lejohot me ledzue. Dhe me përfitu, qka dhe me përfitu? Qoftë me përfitu, dinakri, qovët me njoftë krimi dhe të keqen, qka do qovëtë. Por veç kësaj kap tinës, qka sot e kemi neve para neve, këta nuk lejohët me shikun ta. Vetëm shikimi në ta, në këtë shkencë, të privon nga kabulin amazit. Vetëm pytja për këta, rrëth kësaj shkencë, rrëth librave të tyre, të ashtë rezik me dalë prej fejës Allahu të barëkja u të alë. Në më thanë, gjitha shkencë atë ne i ledzojmë, këtë Nëse asot do të ancojna se sa është rreziku i kësaj dhe çel është dispozita e këtij njeriu i cili midat me kta dhe ka dhënë hoxha e fasluthamin ka dhënë kaptina e 8 fi bayan hakiqati sihr wa ahkam al sahir wa dhikr uqubati man saddaq al kahinan ka thon kaptin mbi sharimin e realitetit të sihrit majis ne i them maji ne ju ne shariyat e quhet sihr pas e ka thonë dhe dispozite sihirbazit dispozite ati cili ban sihr dhe përmendjën e ajeteve dhe haditheve dhe fjalve të djetarve për ata i cili beson falgjorit për ata i cili beson falgjorit kjo është kaptina e tejt e kti librit në më tonë, preja kidës, prej besimit e kemi tamsojmë qka është sihr qfar dispozite ka sihrit dhe sa banë më morë me ta dhe sa është reziksh me kjo dhe sihri në gjuhën arabe rrëdhë për i fjallës Sahara, jesë haru prej Sahar. Në gjuhën arabe etimologikisht fjallë rrëdhë nga diçka më e mështë. Andaj për të vërtetue se fjallës sihar është diçka e pështë enigm sekret diçka e mbulume e diçka e mbulume cilë a bat nën në ersir se Sifirit në gjuhë në rabë i thujnë sehur. A në në dhe në sifir. Ajo është sehur. Sipse është në pjesën matë mësheft të, të natës. Badë në qodë njeri ju natën dhe banë ban sifir. Në gjuhë në rabë i thujnë sehur. Do me dhe në fjale a në gjuhë në rabë e siher, do me dhe në diqka e mësheft. Nuk kemi nevoj tashmi përmenjë fjale të djetarve të gjuhë, se siher i rrështu me shtu, do me dhe në është për q Në këtë kaptin të të tëtë do të flasmi për 4 mesele, për 4 qështje. Heli sihru, haqiqa të nëvukuuhu vë vëgjuduhu emla, kaptin e parë. A është sihri realit, realitet e vërtet diçka shkëndodh, apo jo? Në këtë kaptin, o gjatë ka me vërtetu ma jetë dhe ma hadithe se sihri është realitet. Pse e ka pru këtë kaptin? Këtë kaptinë e kapru demandë dhej muë të zilive. Muë të zilive. Muë të zilit në të kaluarën, kur, kur janë shfaqë në fillimin e herëshëm të të tëre, këto janë qëtë muë të zili nga senjoni për i tëre, është largun nga, i pari për i tëre, është largun nga me gjlisi Hasenel Basriut, dhe është vequrë e ka fillu me dhonë fetëvo vetë, pas taj e ka kundështu e, e thejerot hadithet dhe ka fillu me, me, thon, me mendje e pasaj janë kriju e grupi të zilive do më dhonë bazamenti këtëro është mendja dhe këto e mohojnë realitetin e sihrit thëjnë sihrit nuk eksiston sihrit nuk është diçka reale qka dhe më dhonë diçka reale për me kuptu më thjeshtë sihrit a ndikon në realisht në fizik a, re, a ndikon në realisht në elemente në njeri unë a ndikon sihrit Apo vetëm i dukët ati së është i ndodhë diqka? Kjo, përshemë, njëri u smuët prej gjinëve. Kjo është ajo mesejle. Smuët prej gjinëve. A vetëm ati u dukë dhe ka imuzionet dhe përfitirime dhe i shtiren në disa fotografi? Apo realisht është i smuët? Apo realisht ka balafacim mes dë trupave? Elisoneti beson se ka realisht balafacim mes dë trupave. Mes trupit të njëriut dhe trupit të tjetëri cili ka hije të ki njëri pre dhe përplasëm, çish përplasën. Për Goditën. Goditën vajë ndjejnë, goditjet e xhinit. Prosmundje, mundet më shkakto kancer, mundet më shkakto kongdhimbje, mundet më dhimbë barku, mundet më dhimbë çka do të qoft aj çë dëshiron me ndiku tek aj. Xhini tek njeriu. Nuk ka nevojë, nuk u friksu për këtë temë, na e kena por se kena batil, kjo on batin, kjo pra i kufriatave, çirgiateve. Mir po, me selia para se a ekziston realisht. Sihri, egziston Edita, enua u lojet e ti Qëka munë dhe me ba me siher Qëka kanë kudret Sihir bazi Qëka munë dhe me ba Dhe e thelith, e treta Hukmu mu të allimihi In amile bihi au lem jamel Dispozita e ti cili E mëson sihrin Punoj apo s'punoj me ta Vetëm me shku me mësu siher Thu du të mësoj Kjo është prej Logaritet kufër nëse e ban atëra pasojnë diskutim të ashpra edhe e katërta ukubatuhu shar'an wa wa'idan edhe e katërta dënimi i sehrbazit në aspektin shjeriatik në këtë dhunja dhe aspektin edhe në botën tjetër të Allahu xhellahu xellaluhu fadhu jana poezi was-sihr haqqun wa lahu ta'thirun lakin bima qaddarahu al-qadir aqni bida taqdir ma qaddara ma qad qaddara fil koun ila fi shar'ati al mutahhara ne poezi pase ka sharu poezin ne ka brua ajete dhe hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fat sihri esh hak hak ekziston realisht dhe nese do dikush ashu me ranceshme ne kodit me sodit me fol per sihrin esh shume ranci kretecka shef ne ju pret kotas prei batilit prei luftrave, prej përplasjeve, prej gjdo sen të keqit që ka egziston në këtë bot, ash prej sihrit, ash prej sihirbazve, ash prej njëzëve dhe sëtë mirën me lojët e sahirove. Lojët e sahirove. Dhe më dhonë, sihri është prezent në këtë bot, njërzit iluzionet shka i kanë, shpresat e kota shka i kanë, qeverit e mdoja punojnë me sihrët, Çeverit botrorë para ndorit në të kaluarën, edhe në të sotshmen, punojnë me sihrbaza. I mbajnë njerëzit nën kontroll me sihrbaza, jashtëmjeteve materiale dhe me i mbajnë edhe me sihrbaza, i mështrojnë me sihrbaza. Andaj mësimi i dispozitave të magjisë, të sehrit është shumë rëndsi, në për të ruajtur veten, për të ruajtur veten. Pasaj ka thënë lakim bima qat bima qadareh alqadir. Ka thënë mirë po Sihri nuk ndodhe me fuqin e sihir bazit Po Allahu me dëshiren universali A ka lejuva ti Me dëshiren universali Këto e ka për qëllim Most me ndoj e dikush se sihir bazit Kur ndikon Të këdikush A i ndikon me vullnetin e ti absolut A e ka vullnetin e kush zum E ka të kufizum Me ndëshiren e Allahu te bareke Wa te ala Adhe ka dhe Allahu gjellu ala Wa ma hum bidarrine min ehadin illa Dikuit, parveç, me izin Allah, ata smunden me bodandikut, përveç me lejen Allahu xhelle xjalaluhu, me lejen Allahu teba. Domethën, këta mos ta diskutojna. Ku ta diskutojna fuqinë e Sirbazit, s'ka nevoj gjithmonë të them me, me lejen Allahut. Ju kuptonë se çdo sendaj çka ja bën është me lejen Allahut. Nuk mund mi dalaj kontrollit Allahu xhelle xjalaluhu, por Allah e ka bë specrov. Allah e ka bë specrov. Çiçë ka bë specrov Ddjalin? Ddjalin, por nimehrin Ddjal njeriu. Por nimeh ja ban kopstin. Me të vërtetë i bën sendët. Mirpo këtë e bën në kundërtën e Allahut, me lejen e Zotit Te bareke o teala. Aqni bi dha taqdir ma kad qaddara fi l-koun la fi sh-shir'ati l-mutahhara. Ka thane kam për qëllim dëshirën e Allahut, të cilën e ka universale, që i thonë kader. Do veçant, të vjen në kapiteln e veçantë tek kapitulli tjetër te imani dhe kufri, nën imanin do të vjen në kapiteln e kaderit. Kapëtina e Kaderit është kapëtina që ka se lefi dhe sahabët e ka në pasë rëshqitja në Kader. Rëshqitja, humbja, lajthitja në Kader është zanafila e kretë devijimeve. Do më thonë, nëse njëriju ka grimësat vogla defekt në akide në Kaderit, zdiq është me besu Kaderin e Allah. Zdiq ka do më thonë që Allah kitë senet i ka rejistruar. Kjo ullja juve sot, në gjami, falje namazit, dalja, kërcët janë të regjistruem. Nuk dal kur gjapo pa, pa laps paraprak. 50 mijë vite çka thon Sallallahu alejhi dhe sallam, janë shënu Sendet. Nëse kët kaptinë se kuptonasi duhet, na jemi në buz të dalalit. Andaj kaptina ka deri të është prej sendeve të të mëlloja. Ka thënë kam për qëllim kaderin. Fil koun la fi shir'a. Në univers jon sheria. El mutahhara në sheria. Do me thonë Allahu Jelle Jelaluhu E lejon kufrin E sihrbazit Po nuk e donë ata Qish ka thonë Allahu Jelle ve Ala La yerda li ibadihi l-kufr Allahu nuk ësht i knaçt Qe mi bo ato kufr Ka thonë nuk ësht i knaçt Po aj e kaleju mu bo kufr Allahu Jelle ve Ala e kaleju Ayetin tjetër Ka thonë Allahu Jelle ve Ala Fa men sha e fel juqmin Wa men sha e fel ju kufr Kus do e let besoje kus do e let boje kufr Kjo është nën vullnetin e lirë të zotit Pasta i ka thonë E ka spiku këtë fjali Ka thonë një ani mu të haqi kun vukuuhu e vëgjuduhu O la ulemje kun më ugjudin haqiqaten Lem të ridin në wahi an hufishar Ka thonë argumenti i parë Se sihri është real Dhe ndodha jo Dhe bohët Dhe e ka gjurë më në vetë Smuhën njërzit Rejnat të mdoja Ju futën njëzën e për koka njerëzit në mëzveti, jo dini se për nga meri, alejë salatu e selam, ka përmenë se lajet khullull gjennete, këtëtë, në hadithin në se kanë zela më Bukhariju dhe më muslimi, ka thënë, alejë salatu e selam, nuk hinë gjennet el këtëtë, qëka është këtët, el me shibin nëmime, a i cili e cme bartën e fjalve. Në tëfësirë në këti hadithit, ka arse, në disa rivajetet të dopta, ka arse, kje rolin e lunë Sehret, banë fjalë, andaj këndej, dhe ndodhë, ndodha e që ka ndodhë. Njëri ju është viktime fjalës. Njëri ju është viktime fjalës, ka thonë Aleji Salatu e Salam, njëoni për juve e thët një fjalë. Nja, julki kelimetën. Një fjalë, e thonë. Je huibi ha finari se bëine këndëkanë. Me qëtë fjalë, pithu një fjalë, pas shkronja. Me qëtë fjalë, ka thonë, futët 70 vjeshta në ku në zjarë 70 vjeçta në zjarë, me një fjallë fjallëa ka në dikim me një fjallë diku shbohet musliman në dikohet, edhe hin në fej dhe me një fjallë del pifeje që që i fjallët janë shumë të mdoja edhe dhe të të shofë nëse prej sihrit jeshtë edhe poezia poezia, ku ka thënë a.s. innemi në lbejani transmitim tjetër, innemi në shiëri në sihrat vërtet prej shqarimit oratoris, të folurit të bu Folorit me me kadër të lart, me cicit të lart, apo me poezi, ka thon ka sehr. Ka sehr. Dhe ju e dini se një prej akuzave të pejgamberit është sehrbaz. Pse sehrbaz? Se kanë thon këshire Kur'anin Samir e ka bën. Sa do kanë thon kjek ka apo. E kur e kanë thon, pse sehrbaz, se ki po dim mirë merrnit -mir fjalë e pe njerëz që shkojnë masa atina. Allahu xhelal ka mohu kta. Nuk e nuk është fjalë e sehrit, e poezis. Domthon sehrri ekziston realisht, dhe oqja ka than, mësme egzistu realisht, s'ki sharë ndalesan shëriat. Mësme konë shëri që egziston, realisht, s'ki sharë ndalesa, sa Allahut nuk ndalon vetëm se nga sendet, shka egzistojnë. Thot, ka than Allahut e bare, kjo e te ala, duke të regue, se e kanë akuzue, gjdo për nga mërë, me siher, dhe sa ato jo besimtartë kanë bo siher, dhe këtë luftën jo tije si hirbaz jo tije si hirbaz kjo është reale ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu je tukebi kulli se harin alim i kanë thanë në luftën me Fir'aunin Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thënë ato do të vinë me gjdo si hirbaz të dishëm kanë mi t'i pru kitë si hirbazat në tefsir ka ardh hadhara kanë ardh 70.000 si hirbazat më balafatëqu me Musajnë a.s. Dhe kërë i ka pa 70.000 o drirë Musa është frikësua 70.000 se i rbaza duhet mi bind me ushtëri në rënd mi bind se ato janë batil e kjo është hak një vetë bashkë me vlaun e vetë Allahu gjelë ka të në latë e khafë Musë u khaf, frikësua edhe Allahu gjelë ola ka ndihmua sihri është prejbë mjeteve qka prej se ka fillu lufta me sheitanin, nga për balafacojmë me ta. Balafacojmë me ta. Sihri i sheitanit është edhe në mëndimet tona. A e kipa, ti nuk mund është mu zhveshë prej të mëndumit. Përplasës me vedetën. A ke kështu, a ke ashtu, a ke ashtu. Fol, mu a bet, mu a bet, mu a bet. Bjen në gjumë, fillon a i me të folë tyje. Frikson natën. Frikson ditën. E kështë shumë e rratë. Lufta me sihenin ë dhe deri sa Allahu u gjelluali ka urdu për nga mërtë me kërku në dihim prej Allahut të barëke wa teala me kërku e mbrojtën nga shejtani se luft ta shume madhe nuk është të vogël ka thënë Allahu të barëke wa teala fa au gjese fi nefsihi khifëtën Musa kulna la te khaf inneke entel a'la Musa kuri pasir baza 17.000 u friksua fa au gjese fi nefsihi khifëtën në vedvetën e ti në diti frikë Allahu gjellu ala i tha, kulna la te khafë, mos u friksa, mos u friksa, inneke entel a'la, ti e ma i madhe. Dhe oja ka pru dikun, bin 67 ajete, miralitetin se sihri egziston. Ajete të shumta, se sihri egziston. Ka thënë Allahu të barëke, vë të ara, dhe kjo është ajeti, mo ifutishambi existence an esihrit ka than Allahu Jalla Wala wattabu ma tatlu ash-shayatin ala mulk Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihra Allahu Jalla Wala nak tahet na sura Baqara e ka boni demand na yehudve ku yehudot e kan accuse Sulaimanin sa ayish sihirbaz eda nga Hasan al-Basriyu dan nga Sa'id ibn Jubayr dhe nga mujahidi, dhe nga katade, në tëfsir ka ardhë se enel jehuda kefferu Suleiman. Jehudat e kanë bë të këfir Suleimanin. Të këfir, e kanë bë të Suleimanin. Para më ndo, avam je bën të këfir, për nga merin. A di një pëse kanë bë? Se shëtanat i kanë inspirua se njërzit kanë bë muhabet, pre nga Suleimanin zhetë këtë pushtet, kretju në nështruna atina. Kanë fillua, muhabet, kau ka dëni sekret, e ka pas aj ndaj shifrë, qyshë qyshë në ndëshroi krejt. Dhe shejtant kanë bërun në kët rast. Kan thon Sulejmani alayhi salatu selam se do të dashov me se kam i provoja detvirat se Sulejmani i ka pas disa shifra dhe i ka rujt ato nën karrikën e tij, nën fronin e tij, nën arshin e tij. Dhe kur ka vdekë, kanë zgjuaj kanë xher ato. E kan thon çu këto janë esenca e pushtetit të Sulejmanit. Nëse lexon ti sot librat e masonëve, çka thonë? Lufta për pushtetin e Solomonit. Sulejmanit. Sulejmani alayhi salatu wasalam, dhe ata ndrojnë një rikthim të pushtetit të Sulejmanit. Dhe këta për me arrit ditë më përdor sehrin. Sehrin. Ata doin më të bind, do të më bind njerëzit se globalizmi i ri dhe pushteti i ri dhe rendi i ri botror që du të mu përpëshin këtë botën, është kjo, mi kasë këtë pushtet. Allahu Gjelluala të regonë se kjo është dhëna fila vjetër. Allahu Tebari kjo vëtër e thotë, wa teba'u ma tetlu shëjatin. Ata realisht nuk e kanë djekë mësimët e Suleimanit, po e kanë djekë mësimët e shëjatinve. Pasaj dhëtë Allahu Gjellaluhu, wa ma kefara Suleiman. Suleimanis ka bëhë kufër. Suleimanit nuk ka bëhë kufër. Kjo e para. Hoca do ma argumentum eketa yet se kuf sihri ekziston. Mos me pas ekzistu s ki stan Suleimani s ka bo kufur. Se ne se ekziston s ka nevoj me thon. E dyta akuza jehudve Sulemani a kafir. Shikolla jehudot jan akhbath wa arjas populli dhe raca ma ndit se ekziston. Musa alayhi salatu wa salam osht raskapit me kta njeraz është mundue, dhe sot bota nuk mundohë, dhe nuk torturohë, dhe nuk ka të lashe dhe probleme, dhe së ndelë prej këti labirintit qka e kanë vendosë, vetëm se si rezultat, ja saj se ndorë i kanë sendet jehudët. Dhe ju e dini se Kur'ani, më nëmenta, lezënën Kur'ani dhe shikone, vëzhgone, Kur'ani është i koncentrum të kjehudët. Kë delë Kur'anu e njekune, lëqom Musa, kanë thënë disa bere selefit, gati Kurani ka për popullin e Musës. S'ka sure që sipër me Musën. Dhe kjo një ka një shërare të madh, një latife të madhe, një lafz, një sekret se lufta esenciale mes popullit të Muhamedit dhe ummetit të Muhamedit dhe të tjerëve është luftë me yhudët. Kjo është tematik tjetër. Qalan Allahu jallahu wala, welakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nas as-sihr. Shejtanat kanë bokufer imsonin njerzit sihrin i kansonjerze sihr wama unzila ala almalaykaini bibabil harut wamarut wama yualliman min, wama yu min ahad hatta yaqula inna ma nahnu fitna e kanmsuu e sehrin prej shejtanave dhe prej dy melëgvec se kan zbrit në atko dhe këto melëg që kanë sprov për njerzit wama yualliman min ahad po para se mësuu sehrin Kta i kanë thën inna ma nahnu fitna, ne na tubo fitne juve. Çish fitnë, disa prej njerëzve ka disa rivalitete të dobta për izraelitëve se këto me leç, çdo 2 milionë i ka dhënë Allahu dhe i ka sprovuë. Nuk është e vërtetë. Kjo është sikur Allahu xhalla xhalalu shek ka krijuar darrin, e ka krijuar alkoolin, e ka krijuar të keqën. Kush e ka krijuar të keqën? Xhalla wa wala, iblisi kush e ka krijuar? Allahu xhalla wa wala. Po pse e ka krijuar? Pse e ka krijuar? E ka krijuar për ta sprovuë. E ka gjë ngjitur me nasprovuat. Çuçi kjo është e keqe mos e bën. Çe po ta çes për paravetit. Këu nuk i thuaj çka Allahu t ka t ka t ka shtime me kufr. A pa të themi se se neve kanë kuptuar këtë meselë. Rëshitja në kader. Ktu me laçet, çe ngon të kufor. Shije gjë ngon inna ma nahnu fitna. Naynë fitna. Fala tekfur mos ban kufr. Këu i bë sigurt çe kjo është raki, e ka këto efekte, kjo është vajzë bukur, është vajzë e hashme, është thotë e tindalumet, të zguzon në preq. Këtë është gëzojnë e prekti këta. E qka vanë di kushtot? Po masim ka zove se shka kona kjo që për marë. Kush i ka këtu favet, këtu shka i ka morë, jo këtë qka i ka të reguë, këtë këtë këtë fitnë. I ka bo fitnë Allah në përmjet këtëre me laqeve. Thotë Allahu Jellu Wa Ala fa jetë allemune minhuma e kanë mësu për këtëre dëve me laqeve, qka? Ma ju farriqunë bihi bejnë lë mërë i we zauj mësimin se si dahët buri me grujen. Ako ka sehri reala po jo? Sehri është real. Qishë real? Një burë dhe një gruja në bashkë. Jetojnë bashkë, kanë dashën mirësi, kanë dashuri, kanë harmoninë jetën e tëre, kanë respekt. Për njëherë, drishon kre gjendja. Kryot uretje, kryot zili, kryot jo dashuri dhe prishën. Dhe ti thu qishë janë kanë qishë u banën. Rasët dhe shumëta. Rasët dhe shumëta. O gjë dhe më argumentue me selen tjera ajeteve Se sihri është real E dajnë ato burin me grujen E dajnë mikun me mikun Vlaon me vlaon Ekshtu mera Allahu në rujtë Këtë janë sendet të mloja Janë sendet të rëzikshme Allahu u gjelala ka kërku pre neve pre këtër e sendeve Qka? Në staidhu billa Kërkujnë mbrojtje A e dini se sa ajete kanë zbrit për rukje I bor rukje njëri jut A e dini se prej sihrit është godit edhe për n Dhe për nga meri, salat e salam, dhe disa njerës e ka në mëhua këtë hadith, prej mu të kellimunve, prej atërët e sadmiren me, me logik dhe me filozofi, ka në thë një, s'ka mund qipë nga meri mund godit me sihrë, është godit. Hadithë është në Bukharë dhe në Muslim, o ala ta'në fil hadithë dhe s'ka akuzë hadithi asë një fare. Do më thënë, esenca dhe rëziku i sihrët është i madhë. Andë dhe dy më gërku, Allahu Gjelluara, mbro basaqadan ala ujel lwala wama hum bidarrin min ahadin illa bi idnillah wayataallamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum wa laqad la alimu lamen ishtarau malahu fi alakhirati min khalaq wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun fatallahu jallwala mir pojejtekecia prej sehrit nukos te mundur vetse me leja nallahu ujel lwala ka tan dhe ikan msu ata cka yomandam dhe nuk i pandobi i mson njerze sot njerzit Më i thon lexoj Kur'anin se do të vdobi 5 minuta ezahjumin. Më lezon gjithsorë dhe e lë. Më tha na dëbona muabet pas saat nuk nuk gërditen, nuk neverriten. Më thon kishero një fil nuk gërditet, nuk neverritet. Më thon na dëbona se ndat kota nuk neverriten. Më thon na shko në pushim një muaj nuk gërditet. Më thon so diçka, Jakup, e haput goja ezahjumi. Pse? Yatallamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Esenca çka është sehri? Çu kjo është sehri? Për nga meri a.s. e ka të regu se hapja e gojës është rëzikshme. E hapja e gojës për i ka vjen? Me në shëjtan, kër tje e hapë gojën, që a du të me va? Për nga meri a.s. ka thamë, le të ndale, sa të ketë mundësi? Pse? E, është hapja e dyrve të, si mja që lë derënë, shëjtanë, vetëm hinë, hinë, hinë. Që a du të me va, du të me ndale? A, a mund është me paramendu, pëse i zë njerëzit gjumë indërz? kurë mar librën. Ës libra janë shumë mirë, ama nuk mundet. Dhe kush ka përvojë me një stsmooth për xhinëve e shef reagimin e xhinëve te njerëzit shumë. Rrenat e mboja e kështu me radhë. Prandaj Allahu te baraka ve tala ka bërën këtë mesajle shumë në Kur'an, pastaj ka thënë: "Walaqad alimu man ishtarahu malahu fil akhirati min qalaq", atash e kanë su sihrën e kanë ditë me vet dije se te Allahu s'kan asnjë hise të mirësijës. Pasaj ka dhanë, vële bi se ma shëraubihi emfusehom. Sa e keqë është ajo për të cilën e kanë shqit vëtë vetën. Loh, kënu ja lëmunë si kur të dinin. Si kur të dinin me dije të imanit, nuk ishin me ba këtë sende. Hëndë e dhe dhe të uqa, vële hu të thiru, a i ka, dhe më thonë, efekt, fëmin hu ma jum rridhë prej sihrit ka që shka këtë në smundje, vëmin hu ma je këtullë dhe ka q Djini a mundet me min njeriu. Nuk vdo më i friksu njerëz që na ashta kanë problem me xhin. Po kjo është realitete. Xhini të mit. Sigurisht një një i të mit një njerë. Në njerëz a mundet të të mit? Të mit. Çu është dora xhinit të mit? Çka, domethën çka ka mundsinë një njerë me të bëjë? Edhe xhini të bën. Shtes më shumë. Sa ata ti nuk e sheh vaj çavtie. Ti nuk e sheh vaj çavtie. E kështu më radhë ta doja, wa min huma yaqtul. Ka çka vret? Wa minhum ma ya'khudhu bil aqul. A kjo shumë e rëndësishme, a kjo shumë e rëndësishme në kohën tashka jetojna. Wa minhum ma ya'khudhu bil aqul. Dhe ka prej serit çka i marr mendjet, i marr mendjet. Të marr mendje. Dhe sot ka sistem për marrjen e mendjeve me për masa të mëdha. Nuk e ja marr mendjen di vetave, ja u marr në shtetit. Një, shteti. një kontinent të ja marr mendje të gjithë mendojnë një mendim. Për të i thukë, këta, ketë janë që shtua. A e dinë se shetan tja u kanë morë mendën popullit e lutit. Dhe lutit, o që ditë dhe është mahnit, para mendojnë një popullit tërë, se na kena problem sot me shumicën. Na kena problem sot muslimanë, kam problem me shumicën. Dhe, kur të i thushti, shumica janë balal, shumica janë humbje, janë lajthitje, i doko të shumë. Shumica, në në që në thenanë, Nësi i dojna miljardat e njerëzve, nësi i dojna nga një mi, një mi, një mi, një mi. Ka nja duhet për gjithë dhe klasë me nëzirë për në gjennet. A i, i shikonë në sa nështë e madhe kja? Edhe luthi o s'qudit, krejt juve ju ka bo homo, shqeitani, je kudhë bilë okull. I ka bo të dorës dyqë ka i thoi mi neve. Që ju ka thonë, hel minkum, min ehadin, hel minkum regjullur rashid. Ka thonë, a ka në një pi uve shka njëri të mëmë. Për këtë poplët, para me do të me dalë në 5 milion njërëzi, në të kaluarën, ma pak, me ju dalë me dalë në këtë pi uve, a ka një i meqëm. A mundë të shdo? Ka mundësi. Je, këtë du bil okull, i mërë me njëtë, si hdi. Ua minnë huma je, këtë du bil epsarë, dhe ka shka i mërë me njëtë, e sytë, nuk shëfë. Mërë njëri ju, mu vërbuë pre pëse me sihrit ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه thot the parësehrit ka çka i ndon burrin dhe gruajn thot the kit kjo ndodh me lejen Allahu te bareke ותעל the ka sellajet te zot esharoin se dëshira Allahu xhellu var nuk esh dashuria e ti ne kena bëj nit ders për kët mesela sa Allahu dëshiron diçka nuk e data dhe shembulli më i mirë çka ka për, ka përmendën ibn Qayyim al-Juzeyy është krijimi i iblisit Allahu ka kriju iblisin nuk e data Allah e ka kriju i Iblisin, po e ka dëshiru krimin ti. e tij. Por për shkak të varfërisë gjuxore që ai ka me neve, nuk din më shprehaj, atë që lexon Kur'anin në gjuhën origjinale kupton këtë, se hubbi, hubbi është diçka e veçantë dhe irade oj diçka e veçantë. Andaj nuk duhet të më mëporzih këto dy mesela. Hadithi, desë ne ka thënë hoxha për më tregue ekzistimin dhe realitetin e sehrit, hadithin saka se nxjerrën mam Buhariu dhe mam Muslimi në shumë rrug, nga shumë rrug dhe këtu po përmendin nga shumë rrugë. Dhe Hoxha ka përmendën turuk nga shumë rrugë. Dhe Imam Buhariu ka përmendën tok. Dhe Imam Muslimi ka thonën turuk. Edhe Abu Davud dhe Imam Ahmedi min turuk për i shumë rrugëve. Pse shpishim rrugëve gjithmonë? Ku një hadith është larg mendjes. Ata e quajnë çfarë? Larg mendjes. Çka kanë, çka kanë Hoxha mu hadithi yema turuk? I mbledh rrugët. Po më shqetësohet, ti s'tash më ngjaj jot, ata ka pasta ka, ke probleme jot. Hadithi është i saktë. Hadithi është i saktë. Sikur hadithi ka hipë një erë mbi lop. Ka dashur me kalëruar me lop. Te Beni Israel. Alla joj i ka thonë, "Mahulë këtu leha dha. S'an kriu për çeta." Hadithin Buhari ka ardhur më te Kalimunt, ka ardhur njerëz të filozofisë kanë thënë lopa po folka. Shi, e vendos logjikën para hadithit. Ata kanë thonë jamin turuk Ka shum rrug nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhi salatu wasalam u zgudit për sehrit. Ë ka guditur sehri. Ë ngoditen njeriu, domethënë se pejgamberi alayhi salatu wasalam u zgudit para më dawnjonin për neve. Kreja më e dashur te Allahu xhalla xhelaluhu dhe shkak i smundjes së sehrit të ti i është britja dy kul a'udhu birabbil falaqad kull a'udhu birabbinnas. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka marrë këtë çështje. E ka zmadhukë çështja. Ka thon me ditë ju çka kon natën nuk shëtitni natën. Ka thon në hadith Muslimi fëmitë me daln akşam se shpordaanu shejtan. Çka shpordaan shejtan? I hi shejtanin trup edhe në ski mundsi me njerë. E kështu me radë. Domethan çështja e sihrit, çështja e magjisë, çështja e ndikimit për shejtanit, pejgamberi sa e ka bëhu te huil këta. I ka i ka i ka çurtu dhe i ka alarmu sahabët se kjo çështje nuk është e lehtë. Po shumë e madhe, se lufta mes iblisit dhe neve është luft e egrë, luft e egrë. Iblisi i bindë sheitanat për njerëzve, kurban me dhanë për njerëzve. Fmi vritën për me shku kurban për sheitanin, vritën me miliarda njerëz për me shku kurban për sheitanin. Dhe mi thënë, a i e i knashtë, dhe a e ka vendosë fronin e ti, a e ka tregu për jam samë, se e ka fronin në bi ujë. Edhe nëse ju kujtohet legjërata që ka përmendëm se Allahu xhallahu ala ka rregull në Kur'an se gjithçka është imitim i Zotit, prej te Iblisi fillon. Iblisi mundohet me imitimin e Zotit. Me imitimin e Zotit, e ka marrë arshin, e lçon njerëzit, sikur Allahu xhallahu ala. Allah e ka fruarin e madh, arshin e tij, te bareke وتعالى, dhe me lasit e lçon me lashet e tij, dhe e lçon ushtritin e tij. Kështu mundohet me luftu Allahu me, kështu mundohet Iblisi me luftum Allahun xhallahu ala. Dhe kjo luftë përfundon me dalin e je gjujgjve të së dhe të mundohen me embytë Allahun gjellë u Allah e këta këpikaj e kam për i blisit dhe i gjujnë me shi gjitë Allahun të e bareke vëtala, në shenë që me ka një të luftu me Rabbul e Aleminin me Zotin e Botrave adhe në Kur'an është për, për sëritët shpesh se mëse mirni ju për mik, armikun tem dhe armikun e juve aduvi vë aduve kum armikun tem dhe armikun e juve Inna ash-shaytana kana lakum aduwwa. Shaytani është për juve armik. Armik. A kam ujt Allahu me një ajet më na thon? Me një ajet, armik është. E ka përsëritë, e ka përsëritë, e ka përsëritë. Për me treguar se armësia është tejpër, e fortë e madhe dhe e zgjonte. Andaj në hadithin që kanë xhirëma Buhariu dhe Ima Muslimi, thot Aisha suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta innahu la yukhayyal ilayhi. Ujbo sihr pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ujbo sihr dhe mëni kanë basiher, për nga meri sallallahu aleyhu sallem, hatta innehu le ju khejelu ileyhi, ennehu jefalu shej, wa ma fejale, dhejri sa jesh para fituru, ja, khudu bil u kul, dhe të melutë Allahun gjellewala më narujtë për i sihrit, për i magijës, për i shejtanve, për i njëzve të këqe, për i negativiteteve, se e kejtë që eksiston në këtë botë, e kejtë që eksiston në këtë botë, dhe i bëntejmije dhe shejkhu islami u teimi ja, ka studiu këtë çështje mirë. Dhe ka thon ujudu sherr. Prezenca dhe prania e sherrit në këtë botë është shkak që shumë njerëz bojnë kufër. Dobë edhe njëherë, prania e sherrit, ç'ka sherr këtë botë, lufta, përplasjet, kçija, vrasje, tkçi, do të thonë njerëz mund, mundim e kanë, pikëllime, mërzia, çka i më thimi ato ç'kjo? Po s'ka se kuptojn kët mesele, njerz bon qafira. Bon qafira. Pse? Pse bon qafira? Se shejtani çka ju thot. Shikoni çfarë studimi kanë bërë këta njerz. Shej Islami te imia është më njerëzve më smirt të çka i njefto mesela. Sheikhul Islami te imia është më smirt se i ganoft kët tawaf të njerëzve, fraksione. Ka thon çishi thot shejtani kur ta shohin sherrin, shejtani thot me pas Allah, Zot e kishnal këta. A e kishnal kët keqë. Me pas fuqi, andaj Zoti i Mirësh ka ju thuat juve, tha te kishnal kët keqë, do njerëjtojnë ashtu është. Me po, ja andaj te selefi ka pas, njëri musliman 60 vjet ka adhuruar Allahun. I mija, ka vdeq mu fëmia, ka thon, "Çish më mundu Allahu fëmia, do gabu kufër." Shejtani e rrym bin Mirsad në pritje. Pritjet dre. Dhe s'ka marrëveshje me ta. S'ka marrëveshje pacore me ta. S'ka marrëveshje më ndal luftën me ta. Nuk mundesh më thon, këshira ti punon ta në punën tëve. Nuk ka me ta kështu. Sot ti këshira punon ta më këshira punon ta. Ti ditu vetes, s'po dua më marr me ti patat, un po dua më marr me ti. Unë armiku jot. Andaj Allahu Jellala e ka madhruqë këtë çështje. Siç ka thënë Aisha, deri sa kur i kanë bën sehrë, mendoj ke ju parafituroj ke pejgamberit se ka vë diçka, ua ma faal, as e kish bën. Ka mendu se ka vë diçka? Amë nuk e ka po Pasaj thot Hatta i dha kane dha të jomin Wa hua indi dhe Allahe Azzawajllë wa dha Thot Aisha radhi Allahu anha Dhe i disa një dit për i dit dhe Thot kete une Kete une dhe më thonë Se i ka pos për nga mësëm grate ti me rand Dhe ka shku të Aisha Dhe ka qëndru të Aisha dhe ka thonë Dhe Allahe Azzawajllë wa dha Shikone sa është e madhe Qështja që e sihrit e luti Allahun azzawajzell dhe luti në trasmetime të cilat i ka pruhim një hajeri në tefsirin dhe shpjegimin në këti hadithit ka tha në shumë hadithit ka ardh fede Allahe daawat, mu kerrarat e ka lutë Allahun me doa nja pas nja, nja pas nja për çka? mu shëndosh se ka ditë që ka njëher sallallahu aleyhi ve sellem në disa, disa trasmetime ka po hijame pas e ka kuptu se është punë hijame, o është punë tjetër, dhe ka lipë sihrin, dhe se ka horë Gjibrili, dhe ka ka dhukësht ka po sihr, thotë Aisha thot radiallahu anha, e ka lutë allahu njëlluara, dhe e ka lutë dhe tha, e shë arti ja Aisha, enë allahe, qat eftani fi, mas tëftajtu hu fi, tha, a e kuptove, a përdihoj Aisha, se allahu mu përgjigj në qatashka e luta, mu përgjigj në qatashka e luta, Para lodha pejgamberi kaon, a dosh me lut shumë lutje me ard përgjigje. E ne vetë s'pash har, ni har lutmi Allahu, e ku me Allahon, e lut. S'bajta, sa sa do mart përgjigje. Pejgamberi u konaj, ai kon, kon pejgamber deawa deawa, dea, deawa deawa, ka lut, ka lut, ka lut dhe funi tha O Ajsha, dhe kishira O Gzu. E ja ka gazu gzimin ngryes vet. O Ajsha, bu përgjigje Allahu. Ç'u është robi? Robie, tek lutat të madhin ai t'u ka përgjigj. Kultu vë më dheke ja Rasul Allah, dhe qka është kjo ja Rasul Allah? Kale, tha pengameri alai salatu e selam, Gja e një dhe gjulenë. Këtë kjo në kaptinën e vërtetimit se sihri është realishtë. Këtë këta e në të folë, me vërtetu se sihri eksistonë. Dhe pre argumentëve, pasa jetëve vjenë goditja pengamerit me siharë. është goditë. Sallallahu alai, wasemë dhe dhe është personiteti majdashur të zotit e bareke, vë te ala, tha gjë e një dhe gjulenë Fe gjelesa ahaduhuma inda ra'si Wal akhar inda rijli Thot për nga meri a lejë salatës Salam dhe kju përgjith ajshës ardh, Ardhën dë njërës Diburra Thot im një hajeri e les kaleni në tëfsirin e këti hadithi Thot në disa transmitime tjera Ka ardhë Se ka ardhë Gjibrili me Mikailin Në formën e njeri Gjibrili me, me Mikailin Njëni për e tyre është ullë të koka Dhe tjetrit e e këmët, të këka për nga Merit e sëlamë dhe të këmët e tina thumë me kale ehadu humani sahibi, e njani i tha tjetërit thotim një hajeri i tha Gjibrili i tha Mikaili Gjibrili Mikaili Gjibrili ma vëgjë ur rëgjull qka ka prej së mundës këtë njëri qka është i dhimt këti qka është mundu këti, vëgjë vëgjë është dhimt, elem kale më të bub i ka thonë njani këtërit, më është i smutë dhe më të bubë është në realishtë më të bubë është të u shërua dhe më në është të u provumë u shërua mirë po arabët të i thojnë edhe smujes i dini se në gjurë arabët i thojnë jo i dini, të të me ditë jo i dini se i thojnë maradë marad, në zemët e tjyre kanë së mundje arabët i thojnë smujes maradë mirë po edhe shërimit edhe ilacit Ndonjëherë ja u ndrojnë emrat. Si? Për shembull, smundjes i dhojnë ilaç. Smundjes i dhojnë ilaç. Për shembull, aty që është i kapshum prej akrepit i dhojnë selim. I shnohsh. Pse? Tefaulen. Për optimizëm dhe shpresë që më shnohsh. Shpresë që më shnohsh. Sikur që mjeku i thotë ti më shnohsh inshallah. Ka kalon kjo, ka kalon kjo. Kështu i kanë thënë ato, më tub, o shtushëru, ai është i smund. وان تفاؤلا اوبتميز قال ومن طبه كوشيكا شككتو ذيمت كوشيكا باتينا كتصمونجه قال لبيد ابن الاعصم اليهودي لبيد ابن الاعصم اليهودي يهودي لبيد ابن الاعصم كابو سهر في غامير صلى الله عليه وسلم من بني زريق غافيسي زريق ابو ندد كاسهري ندد Lubejt ibn al-Aqsan i ka boh sihr për nga meri sallallahu aleyhi qështë e ka boh? me qka? qale fi mushtin vë mushatatin vë gjuffi talatin dheker ka than me një kra kraher që a krejen flokt dhe flokt qka dalin për ekranit dhe mën me kral edhe disa dhe mën qime kime të flokve vë gjuffin talati dheker Dhe e ka bo në gjuf, e cila është në rajt, në gurt, të cilat janë të palma. I kanë më shef. Dhe mund dikun ku s'ka mund si palma, palma është e ranë, edhe është e fuqishme. Dhe nuk, nuk lëviz leta jo. Ja, dhe kanë shkuj i kanë futë atje felë, që me mujtë më s'min djerë kërkush. Dhe mund e kanë vendosë sihrin, felë. Dhe të piksoj një dobi e madhe. Kri që ka e sheftin për i mbot lëvizje dhe? qeveri bin, qeveri ngritën, luft të rabin, luft të ngritën, rrejna bohën, me dhjumë shkrujnë, ajo shkandohë për e sihrit, dhe për e pra paskena dhe, shumë me e felë sa jo shka ju e shifni, dhe shka në e shofna, përgaditjet, a dhe a dhe u gjellewale ka thonë, për që fartë për njerëzve, para me ndonë në muamele, në trajtim më ata në mezveti, ka thonë, njërdule kumë bi efuahikum, bi ju rdhun e kumë, ju bojnë pas që ka me pas, s'ka me pas probleme mirë ka me shku puna, i najdojnë a njërzit drejta e njëriju, drejta e e civilit, drejta e drejta e drejta o të bëkullu bëhum zemrat e tere e refuzojnë këtë që e kanë thonë me fjalë të drejta të civilit me miliarda vritin, të drejta të njërijut me miliona shkojnë kurban, ku janë të drejta të civilit i urdhulukum me afwahum ata vesh me goju knasin juve ata ande ka thon shikoni ka shti faull sihrin ata i kan faull sihrat andaj muslimanat yani mset nevojshim me u kthi bazamenteve te të tyre të e cila e shpalos e i cet ne pa kur that e armikut kur thot e armikut qala fa aina qala fi be'r di arwan ka thon kush saksisht ke palma ka thëmë në bunarin e dhi arwan, një vend për e vendeve të asaj kohë. Dhe ka shku për nga meri sallallahu aleyhi vë sellem, në atë vend dhe e ka shërua dhe shërua prej, prej sihrit për nga meri sallallahu aleyhi vë sellem, andaj me ketë e ka vërtetu hoqa se sihrit egziston. Sihrit bëhot dhe sihrit njerëzit e përdorin, magjin e përdorin dhe magjia është prej mjeteve sikur Domthon, edhe pse është abstrakt në në kuptimin e njerëzve, sikur që përdorët armë, materiale, sendi, material, elementi material, ashtu njëjtë përdorët edhe sehrë për realizimin e çollimeve, ndërsa Allahu xhallahu ala edhe njëjtë nevë na ka urdhëruar, sikur që e përdormi materialin dhe shkaqet të cilat prekën për me pir ujë dhe me largu Uriën dhe me largu Etën dhe me largu Uriën me ushqim, çka bëna? Na ka, ka urdhëruar kulu washrabu, ha ni dhe pini. E mërë materialin, e, e mërë elementin. Mi po jashtë të kësajnë, ka thonë e diqka tjetër. Ka thonë, kur të pish, ka me thonë, janë dy elemente. Si kur që ata i kanë dy elemente, edhe na për bala të kësajnë, i kena dy elemente. Ka thonë, të i përdore materialin, për para asa i thuj, bismillah. Bismillah, për mes me pas efektin e kundër, të po. Për gjdo lëvizje, kur dilë që pishpije, ka dhikër të veçat, të po. Kur dhej xhami ka dikërtë veçant, kur, gjamije, kur të dilsh pe xhamie, kur ti vesh rrobat e reja, kur të martohesh, kuç martohesh, çka do të çiband lhap në jetën tënde, kur të hipsh kafshës, kur të hipsh veturës, kur ti vesh kpupucët, kur ti zhveshsh, kur ti vesh veshët e xumit, kur ti kur ti largosh, kur ti hap shyt, te muroja muslimanët këtjën këto apo, kur je i smut, kur dhem koka, kur dhem çka, janë dy lloj të ilaçeve ilaqët të barënëtoreve dhe ilaqët të uranit, dhikrit. Përmendisë Allahu të barëke, vëtala. E përmendisë Allahu të barëke, vëtala, e përmendisë Allahu të barëke, sepse edhe ato qishë në luftojnë, qishë në luftojnë me material, në përmjët jopësimtarve, zullumqarve, prej njerëzve, gjithashtë të në luftojnë me siharë, prej frigës. I në shëjatine, ju kha uifune, Allahu të gëdhënë, shëtanat, ju frikëso Ina shayatina la yuhun ila awliyaehem, ze shaitan kan wahh, kan wahh shpaulle, edhe na ken as shpaulle. Andaj sehri sh është realitet, hocja në këtë ajete dhe këtë hadith e ka vërtetuesë. Sehri është në realitet i cili nuk mohohet dhe ka përurë këtu fjalën e Imam Neveuiut. Ktu domodin pas ajeteve dhe haditheve, ka përur fjalën e Imam Neveuiut në shpjegimin e këtij hadithi. Ka thënë Imam Neveuiu, ka thënë El-Maziriu rahimahullahu ta'ala, "Yabriddiyat vetambojt e muslimanove", ka thënë madhhabu ahlus sunnah. Rëzgjimeja këti, e kësa ligerate. Në më kër në kërë ligerat, hoxha, në më në këtë pjes, e vërtetoj se sihri është realitet. Hakk, hakkë ve hakika. Realitet dhe ndodha jo. Dhe besimtare ka obligim më mor, kërejt në mboja që ka egzistojnë, për me rrujtë prej pre shëtanit. Për me në rrujtë Allahu Gjellë Vuala prej shëtanit. Allahu Tebare Kjovë Teala në ka sëprovu me sëprovat në mboja. Njeriu e ka obligimin më të madh se qielli. A njerëzit nuk e din këta? Njeriu e ka obligimin më të madh se toka. Njeriu e ka obligimin më të madh se shumë prekësave që ka i shap në univers. Njeriu e ka obligimin më të madh se dielli, më të madh se hëna, më të madh se yjet, më të madh se planetit, më të madh se gjithçka që ekziston në këtë univers, në qjellat e poshtë e ka më të madh obligimin se sa kto. Ata janë bënë ushtruame. Sahharalakum. Allahu thotë ju kanë ushtruar juve. E tash në atë çka t'shin atë transhishëm pastrësish themina. Dhe meqyem el jozie ka bërë në rancin e njeriu, se Kurani ka zbrit kët njeriu. Kët njeriu di ka zbrit. Andaj duhet me mbor këto mburoje dhe këto sa inda sadrat na valla u jalla jalaluun arum për shejtanëve dhe na arum për i gjinëve të cilat kanë sharr të madh dhe për njerëz që kanë sharr të madh, ka thënë Imam Nevawiu, ka thënë Al-Marizi, mazhabu ahlus sunnati wa jumhurul ulama'us al-umma. Ka thënë medhherri al-islamitit Dhe shumicës dërmuse të ulemave të umetit. Ima më neve uiu e dinë mohimin e muë të zilive. Se muë të zilit ka dhënë s'ka siher. A, a ka sot që si njerëzit? Ka sot dush? Ti thuj njerëzit ashtë i smut për i gjenve. Thot për leve se marot. Ku, ku, ku, ku për për hinë ka gjeni mrej në trup. Ka kësi njerëzit? Ka dhën gjallar. Ka gjallar shumë për sa ti mohojnë të, të send, ka xallor, domthonë, jo nuk e kena uh, prej parimeve dhe prej mëdhëvit e lisonedit me humor me emra, ka xallor të shumë decet të mohojnë sehrin. Dhe domthonë nëse i thuaj shko rrugë xhi, ai ketë këta e bën komercial. Sot kjo është komercial, ekziston rrugë xhit për me morë parë, mohabet e kota. Sihri ekziston dhe gjurmët e sehrit janë tatashme. Mirpo këto janë në gaflet të madh, po Imam Nawawiu ka thënë al-Marziu, shumica e dër muse e lisonedit dhe ulemave të ummetit ala ifbatis sihr janë në mendimin se sihri egziston egziston o enne lehu haqiqaten ke haqiqati gajdihi minel eshjai e thabita dhe se sihri ko haqiqat e dhe në haqiqat rralt egziston ojo sikur që edhe tjere të sende uh, të dhe mund që janë të vendosorat pa diskutushme janë të gjithë njerëzit me arsiju e që nosh e dinë se eksiston, kjo është plastik, eksiston, me të ndikush, atë nga u duk një dhe, atë nga u duk, a dinë se ka me dheb, me dheb, të se të ikan pri Ibn Isina, ata Farrabi, e kitë që ka shofë në nga është iluzion, kitë që ka shofë në nga është iluzion, jo, që ditë një me ledzumë e dhebët e, e, e njerëzve, që, sh, që, që i shkallu i qëjtani me ta, që, shkallu që i shkallu i qëjtani Kush e ka akiden tamam jo përkejt mëson më pasaj hoqa ka thënë lexon e Freudin. Kush e ka akiden tamam dhe një akiden lexon e Freudin. Si duhet të kuptua? Mbi çka është ngrit mëdhëbi i Evropës, mëdhëbi i Evropës dhe mëdhëbi i Amerikës, lexon e Freudin. Freudi është në kokën palca aty. I gjithë mëdhëbi është i ngritur me Freudin. Shko lexoi e Freudin edhe thu me ja pasnuem në çti iblis si shkon larg. Kija ka shku i iblisi. Ja ashkuri iblisë, nëse që ti nuk çkon mendja se a edhe çu shtu ka menuh diku sha. Mosen e të hatash më. Çka nëpërmjet cerrit kan arrit më bë hata. Nëpërmjet magjisë kan arrit më bë hata. Vet ti shikon sot njerëzit. Shikon sot Evropë, Evropan, jo Evropian. Çi çdo këtaj. Kur ti fosh për moral, çi çdo këtaj, ai e tamam. Ti thua s'ban me bojëna, atë ai tamam ti. Gjunas po paika më bë. Çka na gjuna? Ai dinë se ka projekte për më fshinjën në Evropë termi faj. Faj. Dhe më dojmë krim. Ska krim. Vesh terorizmi a krim. Ska, çka të dush, liraju, shfriju. Çka të dush ban. Andaj ka projekte gjigante të mdoja për rëzimin e asaj që ka Allahu Gjellewala e ka qujtë islam dhe din dhe moral dhe fe dhe pasërti dhe kristalitet e kshomerad, andaj neve muslimanët obligohemi me obligim farz e kemi më mbrojt për këtër e sëjndet. Ka dhanë i më më ne ujës e ka dhanë kjojja janë Se ndët e vendosora, të prekshme, ashtu është edhe sihri, Khilafen limen enkëra dhalike, wa nafe haqiqatehu, wa adafe ma jaka u minhu, ila khajalatin batiletin, la haqa i kalëha, thot, ka thamë, se është në kundërstim kjo me disa njerës të cilat kanë thamë, se nuk e gziston sihri. Kjo është khajal, iluzion, fantazi, përfytirim, nuk është real të jo gazan wa qad dhakara-hu Allahu ta'ala fi kitabih wa dhakara annahu mimma yuta'allam qatallahu ka, ka permend në librin e tij sehrin dhe ka përmend se sehrimi sohet ka projekt a dinë djalëshi dhe dhe mbreti apo e keni lexuar këtë ngjarje çka ka pas te sehrit te hoja te sehrbazit te hoja te tu dit kamsuar derisa Allahu ka drejtuar ata kan përgatit për një çështë tarn andajmam ne uj thot se shumica ulemave mendojn se sehri ekziston dhe ne kta nuk ka polemik elusim allahun te bareke we taala qe allah u jelle jlal u tnarun neve dhe gjith musliman nga sehri dhe nga komplote te serbazve elusim allahun te bareke we taala qe allah u jelle jlal u tandrican mendjet tona me quran ndairun shpirtat tona tandrican me quran elusim allahun subhana allahu hu we taala qe allah u jelle jlal u komplote dhe cjo se nchka baohet kundr muslimanave allah u tashpartallon Elusim Allahun Xhellahu Xelalu, ma tejidha ymerthati, ati, nati citat e larta, qe Allahu Xhellahu Xelal ta kthenkren arin muslimanve, ta kthenve dijen e muslimanve, ta kthen Allahu Tebareke ve Teala, ne zejtin dhe shijen e Islamit, qe ish kaqen shia e Islamit ne kohën e sahabeve dhe tabiinve, elusim Allahun Xhellahu Xelala, qe Allahu Tebareke ve Teala, ne musoja me kuptuar Kur'anin, hadithin e pejgamberit Sallallahu Alei Sallam dhe ta zbatojnata ne jetën tona, elusim Allahun Xhellahu Xelala, qe Allahu Tebareke ve Teala, te burgos te muslimanve, Allahu te leran dhe te gjithmeve te the porfondi تمير اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرو انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين